Kemi nderjën të ju prezentojnë këtë material që është përkaditur në studion Zëri Islam Me shpresë se do të ndikojnë mgritjen e vetëdijes vetare, moralit Ve nëse do Allah subhanu wa ta'ala do të jetë shkak për përfitimin e kënaqsis të ti Në alhamdhe lillah, në ahmeduhu, në stainuhu, në stagfiruhu Wa na'udhu billahi min shurur anfusina wa min siyyati amalina Min yahdi illahu fela muzillelah Uman yudlil fela hadiyelah Wa ashadu an la ilaha illa allahu wahdahu la shariqa lah Wa ashadu an muhammadan abduhu wa rasooluh Ya ayuhal lezhin aman uttaku allaha haqqa tukatih Wa la temutun illa wantum muslimun Ya ayuhal nasu uttaku rabbakumul lezhi khalqakum min nafsi wahidah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 O khaira al-hadi, hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, wa sharru al-umuri muhdathatuha, wa kullu muhdathatin bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin fi an-nar. Të nderuar besimtarë, vazhdojmë zinxhirin e hutbave për cilësitë e munafikëve, për cilësitë e këtyre njerëzve të cilët kanë qenë smundja e brendshme e ummetit. Ata njerës të ciret nuk resht njën duke thurur dhe ndërthurur kurthet e tyre kundër islami dhe muslimaneve Edhe pse fakesisht shumë për tyre nuk e dini vetën që ishën munafik Edhe këtu u qëndron reziku i tyre Për këta rësure në kemi shumë nevoj të qëndrojmë edhe të meditojmë Në ajetet që ka zbritur Allah i madhëruar për këtë grup njerëzish Edhe të kuptojmë ato cilëci që Allah i madhëruar i ka përmendur për tanë në Kur'an Gjithashtu dhe ato cilëci që ka përmendur profeti sënë Allahu a.s. në hadithet e sakta Sepse Kur'an i dhe sunet janë burimi i dies edhe i dobis Në këtë botë dhe në botën tjetë dhe për cilin ka në rojë gjithë dhe besimtar Pandaj letë që ndrëm në disa jetet e tjera për cilat të cilët flasim për këta njerëz, për këtë grup njerëzish të ulët, të cilët her pas here e shfaqin veten e tyre me disa veprime të këqija, të cilat i ka cilësuar Allahu i Madhëruar në Kur'an si hipokrizi. Edhe për këtyra jetëve kemi ajete që tregon Allahu i Madhëruar në suren An-Nisa. Fëtë Allah subhanu wa ta'ala Inna Allah jë amurukum në të addul emanati ila ahliya Wa ida hakemtum bëjnë në nasin të hkumu bil adl Inna Allah në imma jë idhukum bihi Inna Allah kane samiën basira Fëtë Allah i madhruar Allah i madhruar ju ur dhe ran Që ju të të të qoni amanetet Në vendin e duhur Edhe kur të gjukoni për në mjëdhë njëzët të gjukoni me dhejtësi Edhe kjo ajet ka ardhur në bas një numri ajet është ka fillimis ures njësa në të cilin të regohen shumë regullafetare Ligje të cilat kanë zbitur në Medine Mas i të regohen oloj madhur dhe tyhen që kanë besimtarët Kun drejt urdhër të loj që t'i zbatojnë ato Ka të regohen e tese që farë du të bëmë njëri tjetrin Që të regohen i të drejt Dhe kjo drejtësia shme zbatimin e urdhëve që ka dhe në loj madhuruar Edhe vendosin këtyre urdhrave në realitet ndërmjet nesh. O ai dha hakemtum baina an-nas tahkum bil-adl. Edhe kur gjykonin ndërmjet njerëzve, gjykonin me drejtësi. Edhe përdesë Allah i madhuar na urdhëron në, urdhër në këtë ajete që dhe ne ndërmjet njëri-tjetrit të gjykojmë me drejtësi, kjo do thotë që Allah i madhuar na urdhëron për drejtësi. Inna Allaha ja, ya'muru bil-'adl. Çdo të Allah i madhuar në njëri-tjetër, Allah urdhëron për drejtësi. Por derisa Allah na ka urdhëruar që ne të tregojmë të drejtën ndërmjet njëri e ndërmjet njëri, të një tregon të që dhe urdhha që ka zbritur Allahu janë drejtësi në të vërtetë. Inna Allaha ni imma ya'idhukum bih, inna Allaha kana sami'an basira. Sa e mirë është ajo gjë për të cilën ju ka urdhëruar Allahu i Madhhur dhe ju këshillon Allahu Juve. Allahu subhanahu wa ta'ala është dëgjues dhe shikues. Pastaj më s'tregon Allahu i Madhhur që çka urdhërua Allahu është drejtësi. Edhe ju urdhëron ju për këtë drejtësi. Thotë, ja ju halle dhina, amanu, atiru Allahe, atiru Rasula, ullil amri minkum. Thotë, ju që këni besuar bindu një Allahut, bindu një të dërguarit të ti, sallallahu aleyhu e sallam, dhe të parë dhe të uaj. Për dhejër i sa qëfa ka zbritur Allah dhe qëfa ka urdhruar Allah u qënë ka drejtësi, atër dëtyra e shdo njerë i personi cili për dëndonë se është besimtar, është i të bindët se drejtësia. Pa në thotë Allah i madhruar, o ju që keni besuar, që keni pëtënduar se i një besintarë, besoni Allahun të dërguaj në ti, sënë Allahu a.s. Bindi unë i Allah dhe të dërguaj të ti. Se se bindin e Allah dhe të dërguaj të ti, është vërtë të tuës i fjales që thejmë me gojë, besuam. Gjithashtu thotë Allah i madhruar, bindu në Allah dhe të dërguaj të ti, bindu në Allah dhe të dërguaj të ti, dhe të pareve të tuaj. Pasta i në basi Allah i më dhëruar në këtë në të regonë në këtë ajete dëtyrën që ka të gjithë besim të artë. Për dhejëri sa fjallë dhe në Allah dhe dhëruarit e ti sa në Allah a.s. që në ka e drejtë. Dhe që në ka kshila e mirë për cilën kemi nevojt e gjithë ne, atërë të të bindu në Allah dhe dhëruarit e ti më pasot fejnë të nazatën, fishejnë faruduhin Allahi o arrasullë. In kuntum të minun e billahi o aljevmi l'akhirë. Thot, nëse bini në kontradit në diska Nëse bini një në përpudhe me njëri tjetërin E cila është normale në rangu njërëzor Që njërëzit mos bini dhe kort Sepse Allah i madhrua si ka bërë logika njërëzorë njësoj Atëhe, nëse ne bini në kontradit me njëri tjetërin Në një qërështje fetare Ose qërështje dynjaje Kush duhet të zhidhë të qërështje Të kush duhet të referohem i ne për të zhidhur të qërështje A të logjika ime, apo të logjika jote, apo të logjika e dikuj tjetër, kushtë të qofta i, apo të kajë që ka zbrytu Allah dhe i dërgu e ti, salallahu a.s. Normalisht që logjika të njëzës janë njësoj. Ata e që mendonë dikuj të mirë, dikuj tjetër nuk e mendonë të mirë. Ata e që dikuj shumë të dobishme, dikuj shumë të dobishme, dikuj shumë të dobishme. Për në edhe Allah i më dhuruar, i ka dhën vizën të gjithë logjikave njërz për të gjykuar ndëmet njerëzve. Fejnë të nëzatën fëshej, fërët duhu ilë Allahi o rësul. Nëse ju bine në kondradinë në dishka, atë këthejnë atë, referoni të këllohu dhe i dërguar i ti, sallallahu aleyhi vësallam. In kuntum të uminu në billahi o ljevmi lë akhir, nëse ju besoni Allahun edhe ditën e fundit. Dhalika, khajru wa ahsanu ta ujna. Kjo është më khajrë për ju, edhe këshme pë Domethën, mbaseën pamën e parë ju vduko që nuk është shumë dobishme sepse mund të homlni diçka, por do ta shikoni në përfundim që bindën dhe urdhët e Allahut dërguar e tij sallallahu alaihi wasallam, sepse në fillim duket se është dhaqen e këndshme për veten tona, në përfundim do jetë shumë e mirë. Pastaj tregon Allah më dhurat për një disa grupe njerëz që janë këta për cilën ne po flasim tani. Për munafiqët. Mase tregon Allah më dhurat detyrën e besimtarit, kush është detyra e besimtarit? të regojnë kushë e munafikët dhe qëfar bëjnë ata në këto momente. Në momente kërë njërëzit bije në kontradikt, kërë ata nuk bije në dakor për të shka, atë e rencë e munafikëve ndryshën nga e rencë e besimtarve. Në të, të regojnë shembuit, që të jemi sa më konkret, mos flasim për gjëra abstrakte në të cilat gjdo kushën që konë vetë në gjërë shumë regull dhe tjere që kanë gabim. Thotë, E lem të ra ilë allëzhin e zërmu në anëhum amënu bi ma unzile i lejke o ma unzile minë qablik. Ju ridu në e jetë hake mu ilë të taghuti o qëtë umiru e jekë furu bi. Thot Allah i madhrua, a nuk i ke par ti? Osa nuk i dit ti o Muhammed? Sallallahu aleyhi sallam. A ta të cilët përten dojnë, shkë Allah i madhrua ka qytur, besinu të përten dimë, Ata të cilët pretendojnë Se kam besuar Ata që të ka zbëritur ty Dhe atë që ka zbëritur për para teje E që në Allahu besimin të të e pretendim Pretendojnë se kam besuar Nuk a thënë kam besuar Për pretendojnë Pse? Juridune e jetë hake mu ilet tagut Ata duen të gjukohen Të këtë taguti Kushtë që e tagut? Ka thënë ibnë al-Kajim Allahu më shiroft Tagut thuhet çdo person i cili ia udhërohet përveç Allahut ose i bindën njerëzit atij përveç Allahut dhe të, të dërguarit e tij sallallahu alaihi wasallem gjithashtu dhe ibn te mia ka thënë për kufizimin e tagutit taguti quhet çdo person i të cilin e madhërojnë njerëzit e madhërojnë njerëzit Edhe i bindën në ti, jo në bindën dhe Allah dhe dërguar e ti Dhe më dhe në bindën në ti në të që kanë dëlua Allah dhe dërguar e ti Dhe më dhe në bëjnë në të referens Të flitë dhe në bëjnë në të referens Referensë dhe ku shësht? Referensë e besimtarëve është Kur'ani dhe Sunneti Fjallë në Allah dhe fjallë dërguar e ti Sënë Allah dhe sëllëm Sepse fjallë Allahut është fjallë drejt Edhe gjukimit i është gjukimit me O tem me të keni me të rabbi kësitka u adla O pletsua e fjale e zotit tënë me vërtetësi edhe drejtësi Dhe më thërë nuk kanë fjale më të vërtetë Adhe asë me drejtës e fjale Allah subhanu wa ta'ala Dhe për desa është kështu Ate referenca e besimtarit Kuj që të co so atë të t'i zemë është vetëm Allah dhe i dërgu e ti sënë Allah a.s. Kuj sa ta personet të cilët janë munafikë Dë fëtyrshët Janë ata të cilët kanë referenës atë tjera Referonë të këta guti Të shdo kush që gjukon me liqë tjetë Përvesh ligjit të Allahut Të shdo kush i cili e banë haram Ata që ka lejuar Allahu Ose e banë halal Ata që ka ndaluar Allahu subhanu wa ta'ala Edhe këta kur ti u thua Ka thënë Allah edhe i dërguar i ti Salallahu alaihi wa sellem Ata thënë po ka thënë filani dhe fistani Kështu ataj e bëjnë filanjën dhe fistarin Kushtë do qofte i penges Që njezit i binë në urdit Allahut Bëjnë një referenc Tietë të përveç asaj që ka bërë Allahut dërgurit i Salahus e më referenc O ju jo që i keni besuar Bindu një Allahut dhe dërgurit i Dhe bindu një dërgurit i Dhe nëse bine në kondradit Këthej një kondradit në tuaj të ka Allahut dhe dërgurit i Kjo është referencë e besimtarë Kërsa muna fikë ju rridune jetë e hake mujrat të të gëtë. Duhën të gjukon të taguti. të të të gëti. Të të të të gëti, do më dhe në të gjukon me ligjinë Allahutë, nuk gjukon me atë që ka zbritur Allah i madhëruar. Moskuitoni se këtu fitet dhe për qështë një gjukatave. Këtu fitet për shdo njëri, i cili shkon apër nuk shkon gjukatë. E pa e gjë Allah i madhëruar ka qëtë besimin e të e pretendim, dhe e besim të vërtetë, Sepse ata duan të gjykojnë tagutin. Domthonj nuk janë gjykuar këto, por duan të gjykojnë tagutin. E dyta, ka quhet të Allahu më dhuruar tagut. Në këtë ajë çdo person që gjykon jo më atë që ka urdhëruar Allahu dhe i dërguar i tij sallallahu alaihi wasallam. Pastaj thotë ujuridu shaytanu an yudhillahum dalalan ba'ida. Dhe shejtani dëshiron të humbi ata me një humbje të madhe. Në më thënë Allah i më dhëru e requan, atë personit cili referohet të një referencë tjetër, përveç referencës sa Allah o të dygu e ti, që a i më dhërët ka arë një humbje që i ta në shumë madhe. Pasetot Allah i më dhëru edhe u anëzirë kokën munafikëve, edhe i përmënda ta me emërë dhe thotë, Ua i dha kile la um ta'alau ila ma anëzër Allahu a ila rësuli rëajtë el munafikine jë suduna në kë sududa. Dhe kërë thua të atyre e janë i të kare që ka zbirtur Allah Dhe i dërgu e ti së në Allah Dhe i shavësh mënafikë se si i këthejnë shpinën Si i këthejnë shpinën mënafikët Dhe më thënë e qua në loj më dhëruar Atë personit cili i këthejnë shpinën të vërtetës Dhe justifikohet për veprimet e ti të kota Dhe të këshirë që bën me argumente jotës sakt të fëtare E qua në loj subhanu e tala ta që a i ka hipokrizij Të këtu hënë shumë grupe njerëzisht Të këta, të këllë hënë shumë grupe njerëzisht Për e këtyre Janë atë të cilët japin për parësi logikës e tyre Për para Korani dhe sonetit Edhe këta janë shumë grupe njerëzisht Por Pre mëtë mëdhejnëve të tyre janë atë të cilët Kanë vendosur ligje Në kundështimin e Korani dhe sonetit Edhe pse ata i thonë vetës musliman Për ndaj thonë Nëse bje në kondratit Kurani, soneti dhe logika thënë, Nëse Kurani bje në kondratit Logikën A të erë thot ne i jabim përparsi logikës Kështu e thon Me gojnë e tyre hap të zi Sepse argumentet logike Janë të sigur ta 100% Si fjalla 1 dhe 1 bëjnë 2 Ka 200 një një një të gjë? Kështu thonë ata? Ndërsa argumentet e Kurani Kanë 10 kushte E Argumento te Kur'anit dhe Sunetit kanë 10 kushte që po si plotson do të vinë kushtin e quahun sigurta. Dhe fillon të bësoj numërimin e filozofive të tyre. Nuk duhet të jetë alegori, nuk duhet të ketë kështu, nuk do të ketë ashtu, nuk do të ketë këtë, nuk do të ketë atë, 10 gjëra të cilat përfundimisht arrinë një rezultat njëjë që është e pamundur që të kuptosh për Kur'anin gjë. Ë ku ndështojnë Kur'anin dhe Sunetin me logjikën e tyre. Edhe Allah i madhore në ka tërguar në vëzhdim të ajete dhe një për e logikave të cilet Me cilet kundër shtot Korani dhe Sunetet dhe bëdë dishkratit e referens Fe kejfe i dhe asabat hu musibat hu mbima qatë dhëmët e idihim thumë më gja uke jahlifuna billaj Në ardhëna illa ihsana vë taufiqa Qallojm odhur si do i gjendë ndaj drejtërmunafikëve. Kur ato u bjerë në fatkeësi për shkak të asaj që bën ata me durrëti, do të themin që shkuan dhe dëshën gjithkohse te Taguti. Në fillim fare dëgjuat se Qallojm odhur tregoi që nëse ne kthehemi tek Allahu i dërguar i Ti, kjo ka përfundim më të mirë. Dhe kupton pse që ekun dhe kush nuk gjikohet tek Allahu i dërguar i Ti, përfundimi i jotë do të jetë i keq dhe ja gjithë përfundimi i munafikëve. Kur ata përfundojnë keq, ata kthehen te i dërguar Allahu sallallahu alejhi dhe selam e të besimtarë dhe bëtojnë Allahun që ne dëshëm vetëm Ba mirësi edhe pajtim Kërë shështifikimi tyre në kundështimin e Korani dhe sunetit Kjo është një për argumenteve logike që përdojnë ata Në më dhe neve me lejojë ata kundështojmë Korani dhe sunetit me logikën ton Edhe logika jonë thotë që kitu është me dobishme Si kura ata i thonë Allah dërguje ti Salallahu alai selim që ne e dim dobi me mirës sa ti Përndaj dhe Allah më dhruja ka ndaluja ka matën Ata e lejojnë Pse? Sepse logika atyre e di më mirë të dhe gjeje Allah e madhuru e ka ndaluar Alkolin Ata shkojnë e justifikojnë me të dhe të ture Allah e madhuru ka, ka ndalu i moralitetin Dhe pa athenje të i moralitetin Ata shkojnë edhe i brejnë ato Me justifikimi se në to ka dobi Këto janë një prej mënyrën e logikës Të cilat i përdojnë munafikët Në kundështimin e Koran e dhe Sonetit Disa njëre zë kundështën kërën e sëlejtë manë logikës tyre të Ndash të qërën e të logikë, ndash të qërën e të filozofi, ndash të qërën e të ilmul kelam ndash të qërën e të argumente, të sigurta ndash të vendosin ati gjithë dhe dhe emri tjetër për deri sa ato bje në kundështime kërën e sënetin ato e që njëri unë në adhurimin e tagotit edhe që njëri unë që e të dali në hipokrizii dhe gjykimi i kësaj është në dorën e Allahut ai ka gjykuar në të lloj forme. Çka ta njerës quhen munafik. Disa prej tyre e kundërshtojnë të vërtetën me antilogjikës. Disa prej tyre e kundërshtojnë të vërtetën për shkak të politikës. Disa prej tyre e kundërshtojnë të vërtetën për shkak të dëshieve të, të tyre. Shi, dëshieve, dëshieve të, të tyre, çdo mëfun dëshieve të, të tyre. Domethën kur ti tregon një hadith aty që ka thënë profeti sallallahu alejhi vesellem ai fotu nuk, nuk nuk e ndjej nuk e ndjej si hadith i mirë, më duket se është hadith i dobët, nuk panohet, nuk më shijon po si hadith, nuk më shijon, prandaj nuk është i pranueshëm. Pse? Sepse shija e tyre është gjikues mbi atë që ka thënë Allahu dhe dërguar i t i sallallahu alajihis salam. Prandaj dhe Imam Dhahabiu ka treguar në librereve të tij Sirr, Sir al-Alam sir, al-Nubala, ofot Në të ngjarë kam lexuar në një libër të, të quhetur Hilalut Talib al-Ilm, që e ka shkruar Bekr Abu Zeid Allah mëshiroft. Foth Imam Dhahbiju, për ata persona të cilët e kundërshtojnë Kur'anin dhe Sunetin në forma të ndryshme, thotë: Nëse shikon një person që e kundërshton Kur'anin dhe Sunetin me logjikën ti, e tij, di ai se është buxheli. Di ai se është buxheli. Po mosë shikon një person i cili e kundërshton Kur'anin dhe Sunetin evangjilikën. Ma ant dëshisë dhe shijes së tij, bie sa ish iblisi. Këta janë ata të cilët thonë vetë sufista. Kur ti u thonë hadith thotë ë hadithi nuk është i sakt sepse më ka thënë Allahu deri për det që nuk është i sakt ky hadith. Ose më ka thënë profeti sa nëndër dhe edhe un vetë e ndiej që nuk është nuk është i sakt ky si hadith. Dhe më dhe në këta e bënë shqinën të, të të agut Mbi gjukimin Allah Sigur se të pare të bën e bënë logikën të të agut Mbi gjukimin Allah Dhe referonë të kaj Thot i madhe e biu Thot nëse gjeni person që e kondështon Kuranën dhe sunetit dhe logikën Ma antë shqinje së ti Dje se kjo është iblisi Nëse ke frikë thot Ikë mbathja Por nëse nuk ke frikë për ti Për iblisit Ate erë hybi për siper Vy e gjunjët në këharor Vy e durët në fyt Edhe këndojë a jetin kursi dhe mbyte Sepse Allah i madhërua ka zbërë të Korani dhe sunedin për të zbëtuar e për të kundështuar Kurse i blisi u rëdhërën njëzit për të kundështuar e ta Se kurse dhe bu gjehli i u rëdhërën të për të kundështuar Mi për kundështimi e bu gjehli ishte pak më logik Se kundështimi i blisit Edhe shumë njerëz të tillë kanë sot që e kundërshtojnë Kur'anin dhe Sunetin me justifikimet e tyre. Dhe një nga justifikimet më të dukshme që kanë dalë sot ka dalë sot edhe jo ka dalë në sipërfaqe, por ka marrë është përgjithë të dëmi dhe dobish. Ë kanë ngritur dëmin e dobìn dhe e kanë bërë tagut. Po u them e kanë ngritur të dëmin e dobìn e kanë bërë tagut me kuptimin e plot fjalës tagut. Sepse Allah i më dhurou çdo urdhë që e ka zbritur, e ka zbritur sepse ai është shumë i dobishëm dhe lënia e tij shumë e dëmshme. Dhe edhe ndalesa e ka vendosur Allahu, ka vendosur se shumë e dëmshme të kryet dhe lënia sa e saj është shumë e dobishme. Kështu që çdo kush i cili vjen dhe pretendon se lënia e një urdhë që ka dhënë Allahu i më dhuroa është më po i dobishëm, ai pretendon që ai po korrigjon Allahun e më dhurouar. Ai pretendon që po korrigjon Allahun e më dhurouar. Allah subhanahu wa ta'ala ka ndaluar këtë gjë, e ka ndaluar një veprim, ata e lejojnë duke pretenduar se shikojmë dëmin edhe do bin. Po valla Allau i madhëruar i ka zbritur Kurani për të futur njerëzën në shkatërrim dhe i ka zbritur gjithë ndalesa që ka dhënë Kurani që ti që di shkatërron njerëzit. Ajse disa prej tyre e shprehin me gol këtë gjë, e kam dëgjuar një herë për tyre, i thoshte vetë profesor, e thoshte po qëse nuk do të jafe të vaj njerëz që kanë ndaluar, i shkatëron veshpirën e robit. Sepse ata mendojnë që Allahu ma dhurë ka zbritur malli ka zbritur për të shkatërruar shtëpinë shk shk e Avve. Ky është mendimi i tyre për Allahun dhe kemi fort hyjën e kaluar se ky është mendje i munafik me pa Allahun. Që ata mendojnë që Allahu ma dhurë ka zbritur urdhëve të tij për ta shkatërruar njerëzimin. Dhe urdhëve të tij nuk janë të dobishme apo të dashme. Prandaj ata i kundërshtojnë urdhat e Allahut me këtë lojistikim. Dhe një prej justifikimeve gjithashtu është për hir të Davës. Është një prej referencave që i bëjnë disa njerëz përjustifikuar gabimet e tyra. Nëse ai e bën një gabim, i cili është kundërshtimi qart, i qartë i urdhëve të Allahut që nuk dyshon një musliman i thyesh se është haram, kur ti e pyet pse e bën këtë lloj veprimi, ai thotë e bëra për hir të Davës. Unë nuk e kuptoj se për hir të kujt Davë bëti lloj gjëje. Nëse ti pretendon se bën për hir të Davës, për të ftuar njerëz në Islam, ky është Islami, ky është keni Islamit. Anyse ti po vendon se vojfton njerëz diçka tjetër, atë tregon njerëz se kush është ftesa jote ta marrë njerëz ku shje. Dhe mos i mashtron njerëzit, sepse njerëzit kanë për ta kuptuar të vërtetën do të shkelin me këmbët e rre. Sepse kjo është hipokrizi, që të kundërshton urdhrat e Allahut hap të zi, dhe të justifikohet kundërshtimi urdhrave të Allahut me gjëra të cilat me justifikime të cilat janë më të ndyrë se një gjunaf. Me justifikime të cilat janë më të ndyrë se një gjunaf të cilat e fusin njëri unë në këtëllë e rangu dhe i veshin këtëllë e petë ku. Pastaj, ku ndodhin fatkesit dhe ndodhin problemet, nuk dëshiron kushti korigjoj dhe asë të flasë i kundre tyre dhe asë të regoj gabimet dhe tyre fetare, sepse ata janë referenca, janë mbi shdoj gjërë, janë mbi ligjet, janë mbi regullot allot, përndaj dhe nuk parnojnë që të korigjohen. Faqe okay, si dhe sa sapo të ndodhë një fatkeqsi me atë që kanë dhënë duart e tyre, pastaj vijnë duke juritur se nuk dëshirojnë asgjë tjetër veçse të bëjnë mirë. Kështu do thënë, të gjendet ata kur të bjerë aty ndonjë fatkeqsi. Pastaj do vinë te ti dhe do betohen se Allahu, se me këtë lloj pislliku që vepruan, dëshiron vetëm të bëjnë mirë. Domethënë ata duan të arrijnë mirë me anë të të keqes. Ata e kuptojnë shumë mirë, por duan të mashtrojmë besimtarën më të gjithë. Ulajka الذين يعلم الله ما في قلوب فاعلم عنهم عيذهم وقل لهم في انفسهم قولا بليغا Kta njerëz sot allojmadhur u di Allah se çfarë kanë zemra ata Prandaj ti këshilloj ata këshilloj ata dhe thuaj atyre fjalë të mbajë dhe unë fjalë mbaj këshillë mbaj të, të cilët po ti dëgjoj një person i mirë i bën dobiet dhe, dhe largohet nga pëslliku i tij Kjo është një përcilësi e munafikëve ullëzër, të, të cilët tregon Allahu subhanahu wa taala në këtë ajete, lut oh Allahu në mëdhorur që na bëj për atyre që largohojnë nga këtë cilësi e ndyrë dhe lut oh Allahu në mëdhorur që na bëj për atyre që referencën e tyre vetëm në çështjet e detyrave fetare dhe dynjase kanë vetëm Allahun dhe dërguarin e Tij sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wasahbihi ecmajn. Më pas tregon Allahu i mëdhorë thot felau rabbi kaleu minuna hatta yuhkimuka fima shajara bainahum pas e tërgojnë në mojë madhëruar për qështin e besimit e sajë rëndësishme që besimtari, nëse dëshonë të besimtari vërtet, du të bëjtë të gjera, thët. Pash shazutin të nëtët. Nuk besojnë, nuk jenë besimtari vërtet, por janë qarë, muna fikë. Nuk besimtari vërte, jenë besimtari vërtet, dhe e sa ata të të marën ty si gjukues, referens, ku gjukohen për qështet të tyre dhe kondratit të të tyre. Je vetëm kaqë, Thu me la i gjithu fi e në fusim harajën mimma kadajtë, më pasot ata mos gjenë shqetsim zemën dhe tyre për të gjukim që dhe ti. Thu me la i gjithu fi e në fusim harajën mimma kadajtë, o ju sellimu të slima, edhe më fundfarë të dërzohën dhe gjukimin të të të tëmarin të si gjukus, mos në dijen vështirësi dhe asë shqetsim zemën dhe tyre për të gjukim që dhe, edhe të të të dërzohën gjukimin të të të dhe. Sepse gjykimi Allah i Allahut është gjykim i drejtë dhe gjykimi i profetit Sallallahu alejhi dhe sellem është gjykim i drejtë. Për këtë arsye çdo person i cili pretendon se është besimtar i vërtet duhet të kthehet tek gjykimi, në sa imit vërtet është besimtar i vërtet dhe të qetësojë zemrën e tij tek ky gjykim, sepse gjykimi Allah i Allahut është gjykim i drejtë. Dhe mos bëhet as i ta njerëz të cilët i kundërshtojnë urdhrat e Allahut me logjikën e tyre duke pretenduar se ata janë më të drejtë se si gjykimi i Allahut. Si ata njerëz të cilët nuk e pëlqejn ligjit të Allahut subhanahu wa taala dhe kjo është një përcilëse e tërë e të, të munafikëve për të cilët do flasim në hutben që vjen me lejin Allahu subhanahu wa taala Allahu haspurlef mirë të gjithëve